8. A tó közepén lelassítok a csónakkal, majd teljesen leállítom a motort. Leveszem a cipőm, és a csónak falán áthajolva, lemosom a talpát a vízben. Arról győzködöm magam, hogy azt a mókust egy másik állat támadhatta meg, talán egy róka vagy egy macska. Nem akarok a közelébe heverő késre gondolni, sem arra, hogy mire használhatták. Ismét hányok, Ezúttal a hajókorláton kihajolva. A hányás felmarta a torkomat, mely most újra fájni kezd. A kézfejemmel megtörlöm a szám, majd a kezemet is lemosom a vízben. Nagy erőfeszítés árán sikerül elterelnem a figyelmem, a saját gyötrelmeimről és az állati tetemről, és inkább a következő lépésre koncentrálnom. A sziget átkutatása eredménytelennek bizonyult, de nem adhatom fel. Nem tehetem. Ismét Smilla mosolygó arcát látom magam előtt, a gödröcskéket, a pofia ívét. Elszorult szívvel kihúzom magam, hogy új erőre tegyek szert. Fürkészően nézek körül. A lidérces nagy, túl nagy ahhoz, hogy innen belássam az egészet. Amit viszont szabad szemmel is látni, azt kizárólag nyári idélként lehetne leírni. A felszínén napsugarak és könnyed vízfodrok játszanak. A múlóknál apró fa és acélcsónakok ringatóznak, és két strand is van a környéken, az egyiknél még ugrótorony is magasodik. A tó körül különböző nagyságú családi házak és nyaralók állnak szétszórtan. Néhányuk annyira közel van a parthoz, hogy a fák között kivehetőek a vörös házfalak és a zászló rudak. Mások, mint Alex nyaralója is, a víztől távolabb fekszenek kis csoportokban. Elfordulok, körbenézek, először az egyik, utána a másik irányba. Tekintetem ismét a partvonalat követi, házról házra vándorol. Életnek sehol semmi nyoma. Az őszi fél év a múlt héten kezdődött, és a nyaraló napimádók mind itt hagyták Marhemet. A nyárnak vége, a többség számára a mai nap csak egy hétköznap, amelyet az iskolában vagy munkában töltenek. Ez volt az egyik oka annak, hogy éppen most jöttünk, hogy nyugalom és béke vegyen körül, és ne zaklassanak minket, hogy egyedül lehessünk. A szél erősödni kezd, hordja magával az apró vízcseppeket, melyek a naptól felhevült karomra cseppennek. Megborzongok, érzem, ahogy megfeszül a gyomrom. Valami megbozdul lent, valami, ami a részem is, meg nem is. Talán nem csak a nyár ér véget, talán az eddigi életem is a vége felé közeledik. Annak ellenére, hogy megpróbáltam kitartani, most falként omlik rám az elkeseredettség. Hogy folytassam, vajon sikerül zöldágra vergődnöm? Vagy elbukom? Hirtelen egészen közelülök a csónak szegélyéhez, és kifelé meredek le a sötét vízbe. Valami vonz magához odalent a mélyben. Tágra nyílik a szemem, Érzem, ahogy a szemgolyóim kidüllednek a szemhéjam alól. Nem tudok pislogni, nem tudom elfordítani a tekintetem, mintha valami magához láncolta volna, de ekkor meghallok egy hangot. Egyre erősödik, tompa zúgásból, zümmögésé, majd susogássá, végül pedig sziszegésé válik. Távoli hangként száll le a vízből, egyre félelmetesebb, egyre fenyegetőbb. Megborzongok, Belátom, hogy tovább kéne állnom, hogy be kéne fognom a fülem, és be kéne hújnom a szemem, de mintha lebénultam volna, nem tudok pislogni, és a tekintetemet sem tudom elfordítani. Kezemet, mintha odaszögezték volna a csónak széléhez, a szemem sarkából látom a merev, fehérré vált új perceimet, aztán a testem, mintha súlytalanná válna. Felemelkedem egészen addig, amíg már nem ülök, hanem a víz fölé hajolva állok a csónakban. Én mozgatom magamat, de mégsem én irányítok, nem én hozom a döntéseket. Valaki vagy valami átvette az uralmat a testem fölött. A lábam alatt meginog a csónak a súlyomtól, az egyik oldalára dől, és közelebb kerülök a lidérces sötét rejtélyes örvényeihez. Elegendő lenne egy aprócska mozdulat, egy lépés, egy ugrás a levegőbe. Nem kéne több. Áthasítanám a vízfelszint, alámerülnék a mélybe. Mást nem is kéne tennem. Semmi más soha többé. Csak zuhannék. Szabadon, ki az időből, keresztül az örökké valóságon. Mint apa. Pont úgy, mint apa.